بسم الله العلي صل على صل على الله احلا بذاك الله السلام مقوله في كتابه وهو مربوط على كل ورقه قائله ابي Alhamdulillah yang melihat dalam hal yang melihat. Allah memerintahkan jauh dan menghendaki dekat. Kerana Allah menghendaki kebaikan dan menghalang kejahatan. Semoga Allah mengampuni kita dan memberi kita Allah kita dan memberi kita rahmat-Nya. Semoga Allah kita dan rahmat kita dan memberi kita rahmat-Nya. Allah Allah mengampuni Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan bidayahnya, keberanian, keberanian dan keberanian kita ini adalah nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerana dengan laban iman ini kita sama di dunia ini. Yang benar-benar yang paling ialah kita menjadi anak kepada Allah Subhanahu Keluangan Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang diajarkan kepada kita Saya kisah ini susun di dunia Beratus pada Bawah Syarikat Saya mengikuti memang saya Menunggu sama kali Saya hidup tanah ini, walaupun memang dia memasur uh, Walaupun saya pelibatan, saya seronok-seron di ruang-ruang, saya rasa saya nak, saya yang saya rasa tak hampir tahu dikontrol semuanya satu tempat dan kesusungan tapi alat penyihar saya tidak akibat dalam hal-hal ini sebab dikaitkan saya tidak berlaku saya tidak berlaku saya tak berlaku saya tidak pernah ke suhu ini dan sebagainya tuan-tuan yang diahmati tak penting itu tentunya ya, kita dapat sama-sama berada dalam menzahirkan Allah Subhanahu wa taala yang tanah tercinta. Zengur kepada Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam <tuh> di zaman khayab ziyarah Nabi. Mazhar ini adalah kubur daripada kubur-kubur Syekh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengar nak kubur Allah nak berkubur kubur Syekh dia dilupakan di mana kita lupa di dengan penuh dengan kebun-kebun yang Allah Subhanahu Wa Taala. yang dia berikan Allah s.w.t Idea yang diberikan oleh Allah s.w.t Saya nak bawa orang berbincang bersama suara Saya mengingat Apakah kiri-kiri orang ini Yang disebut oleh Allah Taala Di dalam Al-Quran Sebab sekadar sekadar kita Rasa ni kan Tapi pulih di media ni Nah ada ciri-ciri di yang disebut oleh Allah Di dalam Al-Quran Berpandukan pada Surah al Dan ada yang berpandukan pada Surah-Surah yang lain Maka yang terbatas Saya nak bawa Surah ini Supaya kita sama-sama melihat Di mana berdua kita Tadi di mana Ketimu yang kita menyesuaikan oleh Allah S.W.T بسم الله الرحمن الرحيم انما ملت من دون الله وسبح الذات وليت عليه ايه الذكر قم وعلى رطب يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يطغون في الدين حق له درجات عند ربهم ومغفرته ورضوانه تبارك الله معك. Allah sebut sesungguhnya orang mu'min Innamal <tuh> Hu'minun <dunia> Innamal ya, Hu'minun Innamal Hu'minun Maknanya meletakkan, yeah, meletakkan bahawa benar-benar orang mu'min Dia rasa Al-Yadhi Naizah Innamal Mu'minun Al-Yadhi Naizah Duhkira Allah Wajidah Seluruhun Apabila sebut nama Allah gemetar, Gementar Gementar Gementar itu maknanya gelong dekat tapi siapa orang muzium lern? Orang orang muzium lern bukan amatiat tidak Orang Melayu kan? kan? Arab juga sali aku tak betah. Saling Arab, Arab Lanta. Nah, tidak sembuh kata kata, bukan nama Tuhan ayah Allah taala, ayah Allah taala tak betah. Tapi orang itu Nah, ah nama tuh Arab Umu, ada. Bagaimana sih di antara yang pertama? itu Mereka itu tersegera memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Di antara orang yang benar-benar beriman kepada Allah ketika disebut nama Allah pasti segera. Menurut 40 waktu kita dalam ayat Allah falaq ayat Al-Falaq. Malik ta'alloh aja dalam azan, ayat Al-Falaq, Malikul Mulkul Jayaan. Malik, malaika. Cari kejayaan kena mengganding Allah Subhanahu wa Nah, nganding Tuhan itu bisa dengan cara maya saja, maya foto saja, berbeda, berbeda sama kapal lebih, berbeda sama karat Nah, mengganding Allah Subhanahu wa dalam konteks kehidupan luar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa taqwa tidak mendahului akhirat wala tam sanat dzakarna dulu. Nampak amal banyak kata saya rasa tidak kata Tapi jangan lupa bahagian kami dulu. Boleh jadi kalau salat tu pada terlalu lama dua tahun pun apa bila? Kesal, marah, tidak kaya, tidak si. Cuma nombor puluh inci juga, nombor tuan puluh tiga juga. Dari serikat tu ada tiga, seri serikat tu tidak sih lah. Asal aku ia pentingnya berapa banyak kepada Allah. Ia pentingnya bertujuan dengan Allah sebarkan Allah tahu. Wa maafalatul jinnawai unsa'ilai yakin Tidak akan jadikan jinn dan maksyiat juga untuk mengafikan diri kepada Allah Mengafikan diri kepada Allah adalah 4 konteknya Inna salati wa nasyukui wa ta'ayyaya wa maafi billahi rabbil alim Selesa Semayang ibadat itu, masih bukan Allah Malu duduk hebat, kita tanungnya, bukak kaya Semayang dah adilnya Sebab tu, Allah akan semayang dengan ibadat Dah tak kira orang meninggalkan. Baik orang miskin, walaupun kata sekolah, perbezaan orang miskin dan orang kaya ah. ya, itu rasmi saja. Mana perangkap sekolah tanpa amilan, apa perangkap orang dihalau? Ya, aku tingkat dengan kajian kasih jadi berikan. Nah, jadi bermakna yang tuan yang dihormati Allah. Orang miskin itu dia, orang yang aku bila nama Allah Mereka lebih seberapa untuk menunjuk keadaan. Alhamdulillah. Mereka memang beri kita, wahasabah beri Alhamdulillah Terpilih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Setiap tu, Tuhan kita Kalau nak iya, kita ni Ah Yusuf Semua ada harap-harap Ya sebegini Nah, setiap yang beri kita ni Kita ada kunci Ah Yusuf Semua saya dah sebut Kadang-kadang kita sebut Ah Yusuf dia ada dua, Ah Yusuf Kalau kita Di Alam Mulau di tenang bau ni di tenang bau ni dia ada tu, aje imam imam, jadi tu pun imam, nah, nah uh, ayah sama lah, besar, nah, dia kata Daripada aku masuk pas lebih baik aku masuk naskor, imam. Tapi kalau masuk ada pas tu tak kualam, mesti pasti politiknya. Nah, tapi kalau dia sebut lebih baik masuk naskor, ada. Emi, OZ, dia bebu, dia nastam, dia apa, dia halu apa-apa. Nah, ah, tapat dah lagi tu imam tu imam. Saya, kalau dia kata saya tak nampak saya tak masuk amnon, amnon, sogle, tak boleh, tak boleh kata kalau kita belajar. Tapi kalau dia kata kalau macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam Nah, tapi main untuk main dengan lebih baik dengan masuk negri daripada masuk pahir. Muka tahu tak berapa dia negri? Eh, taklah, taklah. Ikan ini kalau nak main pasukan politik main kan? Tanya ada berapa orang masuk negri daripada masuk pahir? Kalau kamu, kalau kamu, kamu orang kecil. Tapi jangan lupa berhati-hati. Itu lah suasuas. Kadang-kadang itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Mu'nir, kakir Pasir, mulafir, zingkir Kenapa ni Allah? Tahu aku sebuahnya Orang-orang Nah, Aku boleh buat ibadat dengan Allah Ada syarat-syarat tertentu Ada syarat-syarat pembatalan suman Nah Dan kita tidak bertawakal kepada Allah Tidak keluar pulak-pulak Masih kepada Allah Tak boleh tak ada di sana juga Nanti kita nak sebut dalam Kisah yang begitu jadi Allah Subhanahu Wa Taala semua yang pertama inaman ini nanti nak izah jilat macam pergi sana tu. Nanti jilat macam mobil, takdo, semua bilang ingat aktiviti setiap masa berjimah oh Mas, mayat tu sejak jilat lama, terima kasih tu jilat gua main dengan anak-anak dalam dalam dalam asar. Nah. Orang yang beriman kepada Allah dicampakkan hati mereka. Hmm, dia akan mereka-mereka yang suka dengan hati. Itu sudah. Kalau mudah. Nah, banyak Nanti kalau tuan-tuan ada masa panjang kita tadi. Kedua belas law kita tadi. Nah. Yakudwana wa izatu yas'aluhum ayatu zadat min iman. Apabila dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala tak keiman mereka. Dimak. Tu ada kata apa bila kamu pun baca. Wa idza qira' al-Qur'an fastami'u lahu wa antasmin'u 'anna al-Qur'an. bila dzikir ayat Allah kamu dengar dengan itu mudah-mudahan sama mendapat rahmat kata Allah. Gitulah hukum amalnya paling mudah. Kita bertadabbur ilmu falabika al-Qur'an. Allah rahman. Nabi kata ikr'ul Qur'an fa innahu yaskunu yaumul qiyamah syakhdan Bacalah kamu Qur'an, Qur'an akan datang memberi kepada orang yang membaca di dunia Ditaruh Al-Qur'an, fa'inna'u ya'um al-fi'amah, ayuh jama' dia akan datang Syafi'a al-As'ham Dia akan memberi kepada orang yang membaca Al-Qur'an Setelah tulis kita di akhir Anak istri pada ada tulis Atau tak malam tak ada tulis Kita masih tergobohkan dengan maya Nah, kalau atas ayam semayang atau tergoboh Nah, kalau ini muslim dan jadi nama rasul kita ini, banyak orang tak nak tahu ni. Na na, na, na na. -a a ah nah, nak kata fokus, ada fokus ulama muzdzalal. Nabi katakan ini, ini layak dalam misi ini, ini lebih penting. Bapak, tapi tak ada apa-apa. Boleh pada fokus dia, balut saja. Nah, jangan kata semua ada maklumat, ada bacaan. Nabi kata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 nak jumpa orang umum yang semenang-menang di suatu, kata, aku ingin membaca ayat Allah pertama. Macam Allah kata, innaul fisiatun alam, kesungguhnya pemudul yang beriman. Wazimahul muda, Allah SWT, dia yang terakhir, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Iman. Kita itu amat macam biasa. Semayang macam biasa. Cuma lebih putih itu dalam ibadah. Ikhlas kepada Allah SWT, indah, ya'udhu, muram, kurang, kuris minalabuh. Saya bah dah cakap ya. yang ni Yang ni sebab Tuhan dengan Kita cakap, dia ingin kena ikhlas Wah Tapi orang yang mati semalai perhubungan ikhlas orang. Tanda diantara zaman Nabi nak kenal orang munafik, Mengawal faksud, mengawal faksud ni Dia dua temayang kita ni Sukuh dengan Isya Sebab masa tu tak ada orang nak tengok dia Nak kenal zaman Nabi munafik ni Dia tak pergi sukun, dia tak pergi Isya Kenapa? Sebab hal-hal orang tak cahamu dia. This my law, saya kata orang ini. Aku this mancik ini. Dan orang yang tak cahamu waktu apa? Waktu tu dia takkan orang nak cahamu. Jadi dia tak Sebab tu Allah SWT memilih kita. di antara memilih kita. Ciri-ciri Ahli Syur. Nanti saya Ciri-ciri Ahli syur. Ini ciri-ciri Jamin. Ini ciri-ciri jadi kalau kita letok beri kita Baca ayat Allah Mana harap kita untuk baca ayat Allah hmm, Nak baca ayat, -ayat Allah Tapi saya ada sikit lah Sebab kerana bidang saya Kalau dulu zaman saya Saya dah dipakut kita selalu Belum tanggung ke Kadang-kadang kita masa, masa kita bekerja, masa kita eh masa, masa, masa kita masa belajar, kadang-kadang tadi menang duit, tadi tu boleh. Tapi sekarang kita bekerja. Kita ada tanggungjawab. Saya تنapuk Quran mula-mula ya kalau Dia ada 10 lafaz satu juz. Dia ada 8 makrat di dalam. Setiap satu makrat yang berbunga macam-macam qata, dia adalah Biasa kalau tuan-tuan baca Bakara, al Al-Imran yang mencarangkan. Dia ambil masa satu makra 5 Kalau lah lima mumuh, satu dengan 8, berapa anak? 40. Lamunlah begitu tuan-tuan borak ni dalaman. Nah, daripada satu makra, satu mumuh. Satu juzuk Quran. Kalau benda kuat dia baca seluruh ni. dua makra 10 mumuh. Aku tak tahu cara reformasi. Dia ada 8 fakta. Cukup saya satu dulu. Satu dulu cukup orang tua masukkan dulu pada kayu dah. Kalau tepatkan dia masuk itu pada tuan tuan Nah, sebab kayu ustaz mana boleh anak murid masuk dulu pada suku, berpatah pada. Nah. Jadi, perkara tuan-tuan yang dia kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kan Allah cukup wazat tu yang akan bahwa kita dapat berkat. Orang muni lagu di mana dia kita membaca Al-Quran. Ustaz Aminul. Ini yang kedua dengar wahai adik. Di rumah kita to. Nah, di mana-mana kita jangan lagi dengar. Saya nak kalau saya belajar dulu. Orang pengudung-pengudung buku-buku pesantren datang membaca Quran baca pas waktu. Betul. Kali kesusahan kecukupan akan jadi orang pesantren. Hmm. Orang di sekolah-sekolah kata-sekolah Mali akor pun tak malu Minyak naik pun tak malu Nah, apalah Kita mubuh Kaya dia naik kerusi esok pun Mana tu tu nak kan Mereka tu boleh terbalik Dua mani bong kosong-bong kosong Saya bong kosong Lepas tu mali pelai dia rasa malu Lepas tu tuan-tuan juga rasa-rasa-rasa-rasa Nah dari mana tujuan tujuan yang dihakimi Allah? Orang yang dulu dengan ayat-ayat Allah Swt dia serbiasa buko tidak ada buko jana buko kebenaran Allah Swt. Okey, yang kedua Yang ketiga wahai Allah, berfirman dia ya tawaskanlah dan kepada Allah lah kita bertawakkan. kepada Allah kita bertawakkan, Tawak, tawakkan, tawakan maknanya sebuah mulak-mulak mulak kepada Tuhan setelah berikhtiar dan berusaha setelah berikhtiar dan berusaha kita buat, buat, buat, buat mati aja dia berubah dia Nah, ha? dia diikhtiar dia diikhtiar lepas tu bukan dia menyembuhkan, Allah yang dihimbaukan wa'izah marifu, apa wa isu Apabila dia sakit, aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan si Ajaan mata saya, oh, dia menyembuh Dia orang sakit Saya sebut, berani sebut tuan-tuan ada dia ni, cengih atau cengih apa tu? Eh. Dia tak boleh nah, kata dengan saya tak saya yang menuliskan dia dulu Tak ,lah, ada Jadi pun <Dafojen> Dia nak jadi tokoh-kohoh tu Saya yang lulus dulu. tu Nah, kalau saya tak dulu dia tak diajar untuk bermuhasin nak ini. Jadi perubatan siappun dengan dihakimi si Allah Subhanahu Wa Taala, uh, wahanda lebih ia sawalul ini di antar yang boleh terbatal nasibah yang pertama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Apa dia tidak ada sifat sawalul nak, tidak ada sifat sawalul dengan. Orang. Kita tengok jalan Nabi Ibrahim Aleth Salatul Salam cepat tawaskan. Ketika hampir dia dilontarkan ke dalam api, Nuh Allah melayak lagi Ibrahim. Habis binatang semua simpati. Tak saya kata okey dah, lah, binatang simpati kepada Nabi Ibrahim Aleth Salatul Salam. Baik Allah tahu tujuh belas. Tak cukup berbilang. Ayolah ini tak ada sesuatu kita tu haci burung dalam suraya yuri dengan Nabi Muhammad nama yang lain tak ada ni tak ada lah as-sahiyya Allah wa sallallahu alaihi wa sallam adhan isu isu tapi nama orang sebut Ibrahim Muhammad Ibrahim Muhammad nama Ibrahim ini, sifat yang ada pada Ibrahim ada pada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad tak terlalu Nabi Ibrahim orang kata Nabi Muhammad, Muhammad. Uh, ya, uh, daripada mana asal kami menjadi Nabi kita kat pasal pasal doa Nabi Ibrahim. Ni pasal doa ayat Ibrahim alaihissalam. Ibah ni innabi Ibrahim ammun awahu kunuh. Sana. Lembut Nabi Muhammad, lembut Nabi Ibrahim. Kalau Sebab kan juruh Nabi Muhammad ni, kan juruh Nabi Ibrahim. Nah. Ah tu hebat dia. Tau juru. Tak tahu tak tahu juga. Nah, baiklah, baiklah. Orang lain tak ada kalung no, dhu'nyo, mudah untuk dibayar lah. Nampak nah. berakhlak dia lah. Ini nabi bang. Nabi Quraisy tanya, ini tanya Allah Taala. Melambung nabi Ibrahim, baru dia baca. Ati yang luar luar yang malu malu. Walau hawa luar kuat indah indah Baru Allah tahu nabi Ibrahim mana sahaja. Baumlah yang tak terkurna yang nampun ibadat wassalam ala Ibrahim nak tengok lapang mulu ibu tahu jauh galaknya. Nah nak tengok lapang mulu sebab ni ada lapang mulu supaya rasa kita syukur syukur ada dua satu syukur dengan perkataan satu syukur dengan perbuatan. Nah syukur dengan perkataan alhamdulillah syukur dengan perbuatan mari kita segi buah kubro soleh amal soleh. Ketika kita rukuk, ketika kita rukuk itu amalan syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ini kufaratul sah halillahu wa ta'ala. Bagunlah Allah katakan kulza yanaruni fadan wa salamun 'alaikum. Tawakal. Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Abu dalam Al-Quranan Badar. Adik, adik kita berdoa dengan Allah ya Allah, kami serahkan kepada Islam tak ada lalapannya oleh, oleh, oleh apa ni oleh sebuah kami Abu Jahal lagi tepat aku kok jangan main tepat aku Abu Jahal doa tepat aku dia juga dia masing negara lah lebih-lebih dah lebih, lebih, lebih. ni tepat aku hancur Muhammad Muhammad ni kutus Allah dalam masyarakat Muhammad bawa peran dia dalam masyarakat Muhammad begini begini begini tepat aku takut takut takut ni tu ada apa yang tak, nah mana yang sista bahwa Nabi Muhammad telah berwajah terang, kekuatan dia bilang tawakal, dan setiap orang tidak ada tawakal Kata Allah tidak muni, katawakal itu untukmu, muhaim, bertawakalah kamu kepada Allah kekiran kamu itu muni, aku tahu, Oleh yang ada tawakal tidak muni dan terbantah akidah dia Allah subhanahu wa taala, taala, Maknanya kita itu kawan-kawan, buat kita, kita bertolak. Malu satu keputusan. Segok dengan Allah Subhanahu wa Kita buat dah ikhtiadah sebesar-besar segok. Kita buat tak cari keputusan kita. Kita tak tahu sebab Allah yang mengasi tadi segala-galanya. Nah, dah telah kita berikhtiadah kepada Allah Subhanahu wa ta Tak ada orang yang lebih baik. Tapi perasaan Allah itu lebih baik. Ushah, usah, usah, usah, usah banyak kalau nyumbang. Nah, Allah tidak kata wakilkan, tidak katakan. Kalau nato Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam belajar. Sebila batu lima puluh tahun berzakwa dalam masyarakat. Bawa batang ini, bawa bumi. Lepasnya macam ni aja batu bila hilang bumi pun. Ah, lah. Bismillahirrahmanirrahim 2 tahun Apalah tak silam, lu fikirlah sendiri, tuan-tuan 2 tahun yang masuk sekali Tahu 2 tahun 2 tahun yang masuk, masuk Islam Nah, kalau nak tinggalkan Allah Nabi SAW Tapi bukan itu, khijal Khijal ni, tak ada dakwah Khijal ni, tetap Khijal dakwah ni, bukan khijal ustaz Khijal tuan-tuan, sebab dakwah ni, khijal semua kita Khadukum man ta'allam al-ilmah wa'allam Sebaik-baik manusia, belajar dan menajar Tapi kerja dah, kerja semua Tak boleh kata awak buat kerja dah apa-apa, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak Hei Telekom itu kerja buat tangan kerja pertangan ni Saya bisnes tuan Bukan nak tu je lah, bawa bulan, tak, Tapi orang tanya saya, tak kerja pertangan apa, kerja dah apa Saya bawa orang itu, ada berada di Alhamdulillah Saya ada daya tinggi Ada lima minggu jalan tinggi lah. Lima besi, lima sektor sahaja Tapi saya suka lah Bukan doktor, jahawannya doktor uh, Alhamdulillah Eee uh, Tapi sekejap tu, kerja paksaan saya Saya tengah tengah mengecuara Pukul 12 tengah, saya jatuh tak -jat mengecuara Aku nak mengajar pernah hari Orang yang tengah bersih, bukan saya pun Nah nak no, sabun mesyuarat tahu ya, tak ada punuh. Eh, tak ada punuh. Tidak, tunjuklah Allah. Punjuk tidak. Tidak. Kata Allah Bahanamu, kamu adalah sebaik-baik umat. Untuk kaira umat ukhidjatina, cakmuruna dilma'ruf wa tanhawna halimu. Wa tukmununa dilimu sebaik baik orang yang dikeluarkan oleh Allah menjadi opah Nabi Muhammad SAW kerja mesti kerja, hajar oleh Pak Baik dan cegah dengan Pak itu mana? saya nak tak bersih daripada jadik oleh Pak Baik ya'muruna bil ma'rufaya dahawna'ana minyak semua ini kita pernah buta orang dari cara yang cara yang kita panggil sebab nah, ini tiga lah jadi berbahasa tuan-tuan kerja, asyik Allah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala betul. Apa juga orang nak tawakal dia kata e, kalau begitu tak payah kunci rumah, tak ada, tak kunci rumah, tak ada orang masuk Rumah kena kunci, tapi orang masuk juga Tidak salah kunci. Sebab di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak persoalkan. Kalau tuan nak kata tuan-tuan kena kunci, tapi orang tu, ah, tak apa, tak kunci, kita tawakal. Nah, baca bismillah. Bismillah, saya juga berlaku, saya mengajar, saya tak ingat Ah, Haa... Haa...Tak boleh nak panggil berapa 2 tahun ke? Dia kena ada kunci juga, baru ia ke tawakah, dia balik kunci ke tawakah Alam, saya nanti umat tawakah bismillah Bismillahirrahmanirrahim. mabarakat Bismillah, insya'fi'i, bismillah, tak apa-apa, bismillah Bismillahirrahmanirrahim. tak ingat raya, saya ingat sama Sama dengan yang kaya Jadi, maknanya tuan yang dirahmati Allah SWT tidak, tawah tak jahat ini. Yang tepatnya ciri orang ini Al-ladina yuqin munasolah, Oh, itu bagian mudah. Nah, itu bagian mudah. Bagian mudah, faham. Apa ciri orang ini yang sebenarnya mendirikan sembahyang. Oh, mendirikan sembahyang. Ini yang ciri-ciri syurga Ar-ra'ah munasah Rokok bersujud tujuz Allah kebut Akhir muskodah ya? Orang nani Mana dari orang sembahyang Wajib semayah Akhir muskodah Kita tengok Islam Al-Quran Al-Quran Islam tak boleh Dengan kita ujung Islam tak Supaya lah Mana wajib semayah Ataupun udu Siapa boleh jawab Saya baca umrah periksa nombor tuan bayar tiket, bayar hotel orang lain saya bayar hmm. mana wajib bayar dengan wajib? sebelum tuan-tuan jawab, di atas jawab dulu berbugi nanti nah wajibnya butuh, wajib. semayat tak wajib eh, semua rasa ilmu dengan semayat, mana wajib? wajib itu semayat tak wajib Ada ilmu baru bayar awas? semua bawa-awa lima wala rasa tak wajib nah sebab dengan wuduk wajib wuduk daripada sebarang puasa dan sebarang tak ada wuduk tak sah semua tak sah tak ada wuduk nah kena sembahyang ada wuduk ada wuduk rukuk khusus gadi dia fa wusilu wudhu'a fuqaa'a ziaqul marafiq wa ta'udru rukukukum wa, ta wa arjulukum Aku buat macam ni betul ke? Guna muka, abas tangan sampai siku, pasu. basuh kepala, basuh. Bukan sapu, basuh. Orang lalu zaman sapu waktu wudu. Ai, tak kenal. Dia kena. Ni perlu waktu. Baru ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa sahih kita dalam hadis ni kata qadar aku pada aku membatuk tiga helai rambut sahaja tahu cukup tak? tapi cukup lagi tunuhnya ialah membatuk baru silu wujud orang mu'aydiyakum ilal marafiq wamsahim diruduk mengatuk yang batu nabi kadang-kadang ada berbeda banyak, tapi banyak mengamuk beda lepas itu kata Allah dia habis baru cantik, sempurna di antara syarat ahli surga kalau kita tanya calon-calon Anis Suhono, dia ada ramai calon-calon Anis Suhono, mereka yang menjadikan sistem perundangan ini. Nanti di tahun depan untuk sekian-sekian Anis Suhono, Kalau ada doamu, mana. Nah, nah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dihakimi Allah swt, aku bila Allah swt kata obatnya mengerjakan malam, mengerjakan malam. Wahai nufalat terdikri, diri terkoyak untuk mengingatkan kepada Allah. Bahu Nabi itu kau antara amalan yang paling dia supportnya. Nabi yang, Nabi yang tertu malam tertu malam tuan tuan begok katakan. Ada satu kil mengatakan bahawa Rasulullah tu satu rentak adi mengganti itu, tapi tidak support itu lah bahu yang mengganti itu Nabi Nabi itu, tapi begok kaki Nabi. Asyaf ayol Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Sebalik-balik Sebalik-balik Buka kaki-kaki Sedangkan kau Nabi Nabi kata apa Apalah aku Noabdan syafurah Tak boleh Kalau Nabi belanja Hamba yang bersyukur kepada Allah Sembahkan melahirkan Sifat tersyukuran Allah jadi Jika berkulur Mayat jawa Tak berkulur kaki Bekulur juga Gau Gau Gau Tak lain Tak ada Tak sampaiya bekok kakak di orang lain tak ada. Gompokan, gompok tak ada kelompokan. Kata Rasulullah wale boko, pore kaki-kaki tane Padahal lawan surga. Kita sembayang ke iman batu bolah pun tak gender. Apo yang membatu, tanpa akroan nak nunjuk, alurak se ini asli kepala lucu Tak mampus dah ni. Padahal aku tak mali dah. Dah lelaki imam pada zaman dulu pas tau ngapa puo dan belakangan dia waso pun sudah. Tak boleh imam secara sebenarnya walaupun dia khatif Quran. Kan, nah, kaya pun nak cari tuan-tuan, malu motor masa tu, lelaki ke baru tanya baru habis taksi. Saya kalau ngomong paham juga mesti bergerak dalam alam. Jadi dia orang, orang tahu dia khatif itu menjadi imamlah sejak kita mula-mula itu imam. Tak lalu sama tertua remaja. Budak-budak muda dan remaja. Nah, jadi kisah ni buk pandang, kamu boleh ingat quran Ada orang suruh orang, harus saya Dia aku tu tiba dia kata Oh, saya lah uh, apa-apa orang ini dimaksud Problem-problem saya, orang um, maklum, macam saya Tak minta um, maaf banyak e, Kalau jadi mafraja orang semua, dia tak apa-apa Kalau tak baca pandang dengan dia, kita nak hubuh lah Duk seminggu masih boleh Bukan bila malu saya, kerana mati tu Tapi dia cuma memang ada penyakit lah Dan kalau kuasa malu saya tu, tak lama mari, mati Kerana kuasa malu, tak boleh buat kuasa malu cepat Kenapa? Kalau malu cepat, malu lah saya ni eh. Tapi maknanya Maksudnya saya tu Allah kecilai lah Tak jumpa dia, sebab masa saya malu di PKS Tak tepat jumpa dia nak minta mahal. Ah, Tak boleh, rupanya memang makan kita tengok dalam Rasulullah -rasu sendiri pun Tidak boleh memanjankan bacaan jadi ha, orang di belakang itu, ini dan sebagainya ada cara-cara macam tu. Banyak pada pada siapa Jadi sebab nabi terlebih Allah fa'anah wa ta'ala sebab di antara cincin orang mukmin yang sebenarnya ialah orang yang mengerja. Bahawa ini ada satu istilah dan terlarutlahkan online terlepas uh, twitter dia ini imam Muda tu, bukan imam muda tu, bukanya Imam muda, agak Imam masih baru 28 tahun. Cuma dia pada saya lah, saya dia boleh buat, kali buat lah satu. <tut> Ada, dia dah ulu tahun. Jadi dia baca kutuboh, naik ha, baca kutuboh, insyaallah. Budi kum wa ilya, wa ilya tu je berhenti beti. Ada, puli pada jatuh tanah bergetong, jatuh, duduk tak kusi. Bila duduk, dia tidak ke depan, dia tidak ke kejalanan dan sekejap Jadi mak muhari, mak tahu je lah, anak bang dia tak terbatas Mak adil. dia, imam duduk dari Biasalah orang lalu, dia tak cakap masa baca khutubah tu Duduk ulang waktu imam tua ya nanti Ah, ha, dia tak terbatas apa-apa Rupanya masih mati tu Masih baca khutubah Bila tak sepuk, jumpa kanan Lepas lah, kalau kita ni tak betul pun saya boleh aku aktif lah Aa, saya sebut tu apa? Kalau kita ni betul, Alhamdulillah Jadi lepas pada tu, betul lah kata Imam, kita selesai urusan Kalau uh, kita, kita uruskan jenazah Orang mudul Nah, lepas pada tu Lepas pada tu, letak lah Tahu lah sebulan sebulan sebulan Sepanjang pengurusan jenazah tu uh, Jenazah tu berbawang kenazah dan bawa ke kubur sampai di kubur dalam kubur tuan tapi dalam lahat tu ada bunga seperti tabur yang wangi dalam kubur itu bukan bukan bukan itu tapi bunga yang tabur di dalam lahat jadi imam tuan ni tiap kubur tu imam muda nak apa amalan dia ni benda apa amalan dia Jadi wanginya wangi tu ke dah dia terkena semado dia, baik untuk dia, nak nol, -tua dia orang lebih baik untuk suruh mana pun Saya ingat alur Ustaz Fahri Noor, tuan-tuan tak kenal Dia orang nah, Dia tak ada rumah, nah, tak ada lahat uh, Tak ada silap, tak ada lahat Tak ada Orang bagaimana tak selesai Tapi yang ini, ada perusahaan dia Mungkin ada perusahaan dia, Allah nak tunjuk bahawa Jangan nampak orang tua memperlekeh orang tua Orang, orang, tua, orang, tua, orang tua juga jangan perlekeh orang tua Amalan orang kebahanaan, orang tak ada masing-masing dagah Ah, ha, sesuatu kalau kita nak tajar, tak ada yang lagi nak aman muka, walau lagi nak muncul Allah mengajar di kalangan orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa kajian. Ah, tu belum kita sebut bahagian ada istimewa Kemuliaan ada siminan dunia dan sebagainya lagi. Jadi sesuatu yang dirahmati Allah sebagai anak wataat. Allah tidak memerlukan kenabian, betul atau bukan? Tapi orang yang menguruskan kita macam macam, -macam. Nilai pada yang lain, Tutup semua. Apa, -apa e maksudnya, humpul ha, lah Kamus lah, kamus lah Biarlah tak pola bahasa apa pun Nah, naik di tanya sendiri Biasa kita ni, kalau nak tahu, baik, tawar ya. Dan tanya sendiri, tanya tawar Baiklah mamak, oh baik Kalau masalah di kedai dia belajar sama Dia kalau tukar dengan orang, salah, baik dia. Tapi kalau nak tahu, tanya sendiri tapi isteri kena mendedahkan Mendegahkan kaifan isteri Ataupun isteri awal ijahat Ramai Nabi ada buatkan sahabat Silahkan Bisa yang dah Tapi orang kata, apa jahat isteri Mat, contohkan isteri Tak, orang kata, minta maaf Selagi dia isteri saya Saya tidak akan dedahkan keburukannya Walaupun kami nak silah Saya tidak boleh dedahkan Walaupun itu saya. Takdir Allah silah Belas tiga belas sudah lalu, ada apa yang semua kan? keburukan itu kan, omong itu mau dia dengan kerja tak ada senang menurut dengan aku. Dia bukan itu dia aku ah, dah, bukan lagi aku nak terus keburukan dia. Jangan laku. Lah, ah betul. Iaitu belas tiga belas baru semua sampai lulus. Habis itu, nah, dua daripada lima belas bahagian itu pun habis itu, keburukan keburukan itu. Belas tiga tapi bagaimana tarbiah tarbiyah dari bawah Al-Islam Diajar oleh Nabi SAW Kita tak ada Kita tidak Nah Kecuali ada beberapa perkara yang boleh kita dukakan seburukan dan terbaik pada Allah Kalau kita Kalau kita mengatakan, ini ada yang kita boleh mengamuk dari Dia ini, Allah yang kita boleh mengopak Boleh Ada beberapa perkara Itu kita mengatakan dua tahun tadi Bapaknya kita tahu tajuk-tajuk malih dulu Semua orang yang diharapkan, Allah faham Allah Ah ha? dia antara, dia kata tadi Jadi, jadi, saya tanya itu ah Haa, dia tanyakan dia Apa amalan dia tanya? Dia jawab ke Imam Saya kata ke tu itu Tak kena, no kalau ke Imam Sebab Taya pun ke Imam Taya pun gila, tak pernah jadi ke Imam suat balik, patutnya Taya ni Selayakan Taya jadi lah Kalau tidak lagi, Taya masih nak gagal kalau Taya ni Tak harap dia tu Nah, tapi apa kawan saya Taya masih nak tu? Nurung. Hmm. Dia masuk tanung mana tahu sepak Tak apa-apa yang dimasuk, dimasuk, to, sepak tol, sepak